Gezurrekin bizitzen osatuak dira. Guri buruari kontatzen dizkiogun historiak Edo politeziaz eta ingurukoekin Ongi moldatzeko erraten ditugun Egi erdiak bezala Badira ere inesten ditugun Beste munta bateko Uste faltsoak Unibertsio numerikoari buruzkoa Adibidez Guri bizitzan egunero Eta gehiago erabiltzen duguna Dea, Dena uin eta fluxu materiala baino birtualagoa, arazo askolieto jokizuneko eterebidea omen, eta ingurumenarentzat zat, kalterik gabekoa noski. Ipuin hori xin estara zin delako gafam horiek, Google eta konpainiak, eta guk ere xin etxina egenuke. Komunikazio eta informazio teknologia horiek ekarri dizkiguten abantail, errestasun, eta irekidura intelektualaz bakean gozatzeko. Atera beriden numerikoaren infernua izeneko liburu batek gesur sozial hori leherarazten du. Teknologia numerikoen ibilarazteko, historioan zehar gizakiek eraiki duten azpiegitura material handiena bilakatzen ari da. Asi xakelan dugun mugiko retike, antenak, satelitak, lur eta itxaspeko kableak edo zuntz optikoak, data center heraldoiak arte. Klaud edo deif amatuaren gordetzen den e-realitate gordina. Tresneri agusti horien ekoizpenak kutsadura larria eragiten du. Gure begietatik urruneko kontinontetan, Txinan edo Afrikan. Eta teknologia horien ibilarazteko gero eta energia gehiago behar da. Dagoeneko berotze efektuan eragiten duten gazen euneko lau ekoizten du. Aireko garaioak baino bi aldiz gehiago. Kapitalismoaren eldorado berria bilakaturik teknolozia numerikoen gara pena kontrolatik kanpo direla diotea dituek. Alde batetik alimaleko etekina ekartzen diolako kapitalari eta besta alde, ekarpen zinez baliagarri ez gain dependentzia handia sortu digutelako. Nun nahi noiz nahi dena bereala eskuragarri. garri. Horra, numerikoak desiratzera usaiatu gaituena. Internet Enternet bat afixatzeko Sengudu batzuk goitatu behar badugu, ufaka hasten gara. Telefonoz deitzeko koberturali gabe galitzen bagara, berdin. Alta, unibertsuon muga mugafuizikoak ditu. Eta luce gabe, bere ganapena eta gure oiturak, galdezkatu beharko ditugu. Bizidunen geroa zalantzan ezartzen duten, gainenateko industria kutsakor, jabetasun privatu eta kapitalismoaren logika bera bezalaxe. Pasa